Încă o dată, mașina este cumpărată. Das Auto wird gekauft. Das Auto wird gekauft. Foarte bine. Mașina trebuie cumpărată. Das Auto uh, muss kaufen. Nein. Das Auto muss kaufen. Nu. Das Auto, das Auto muss kaufen înseamnă mașina trebuie să cumpere. Mașina trebuie cumpărată. Das auto, ja, das auto muss gekauft werden. Foarte bine. Das auto muss gekauft werden. Ja? Oder soll gekauft werden. Good. Și mașina va fi cumpărată. Das auto. Uh, verde. verden. Da, dar nu verde, ci virt, das auto virt. Auto virt. Virt gekauft werden. Genau, das Auto virt gekauft werden. Va fi cumpărată. Și mașina a fost cumpărată das auto wurde gekauft werden. Punct. gekauft. Wurde gekauft. Das auto wurde gekauft. Da? Deci avem patru situații. Încă o dată pe rând, mașina este cumpărată. Das Auto wird gekauft. Das Auto wird gekauft. Mașina va fi cumpărată. Das Auto wurde gekauft. Äh, nein, wird... Vi deci, mașina va fi cumpărată. Asta înseamnă că avem un viitor. Wird gekauft ich werde virt gekauft werden werden Da? da deci gekauft werden este cumpărat gekauft werden și toată asta o punem încă o dată la adică încă o dată o punem la viitor și atunci este das auto virt gekauft werden das auto soll, gekauft werden da e clar da da da good Und, noi, sunt, noi am fost siguri că mașina va fi cumpărată. Wir waren sicher, uh -huh. dass, dass das Auto uh -huh. gekauft werden wird. Foarte bine. Wir waren sicher, dass das Auto gekauft werden wird. Că mașina va fi cumpărată. Și cum spui, da. noi am fost siguri că mașina că vom cumpăra mașina. Wir fahren sicher. Mhm. Mm das uns Nein, das wir. Das wir das auto werden gekauft werden. Nu? Că noi vom cumpăra mașina. Da, atunci ist das. dat dat auto gekauft werden, Că vom compara viitor. Încă o dată, noi vom cumpăra? Wir werden. Wir, wir werden auto. Wir werden auto was? Wir werden das auto gekauft. Nein, wir werden das auto kaufen. Kaufen. De... Ok, hai să o luăm de la început. Noi vom cumpăra mașina. Wir werden das Auto kaufen. Bun. Noi am fost siguri că vom cumpăra mașina. Wir waren sicher, das Auto... Nein, das das, das Auto... das, das wir. Werden Kaufen. Care este verbul de pe locul 2? Nu e Kaufen, werden. Kaufen, Verden, foarte bine. Încă o dată mai cursiv? Vir waren, zice, das, wir das auto. Kaufen, Verden. Da, dar încă o dată cum spui, noi vom cumpăra mașina. Wir werden kaufen. Wir werden das Auto kaufen. Uh -huh. Numai că este... Și noi cumpărăm mașina acum. Wir kaufen das Auto. Uh -huh. Wir kaufen das Auto. În situația asta, mai corect ar fi wir kaufen uns das Auto. ne ocupăm Că ne cumpărăm. Noi ne luăm o mașină. Da. Wir kaufen uns das Auto. Da? Și noi vom cumpăra o mașină Wir uns das Auto Foarte bine, wir werden uns das Auto kaufen. Good. Noi am fost siguri că ne vom cumpăra mașina. Wir waren dass wir, dass wir uns das Auto Foarte bine, asta este expresia. A Ai înțeles acum? Acum, da. Întotdeauna pleacă de la formele cele mai simple ale expresiei. Noi vom cumpăra mașina. Noi cumpărăm mașina. La prezent. După aia îl pui la viitor. După aia îl introduci în... Propoziția secundară. Da? Da. <laughs> Good. Acum mai am... Așa, următoarea întrebare. Mai am întreba, întrebări. Spune, pune pe toate. Spune în germană, o să întârzi puțin. Good. Să luăm de la... tot așa, de la bază. Cum spui? Eu întârzi. Ich verspäte. Uh, nu. Ich bin spät. Asta înseamnă că eu întârziu. Da, eu întârziu. Eu, eu vin târziu. Da. Ok. Și eu voi fi. Uh, uh, eu voi veni târziu? Ich werde, ich, uh -huh. ich werde später. Uh -huh. uh, gekommen. Nu, gekommen, ci... kommen. Kommen. ich werde später kommen. Ja? eu voi veni ceva mai târziu. Ich werde etwas später kommen. Genau, ich, ich werde etwas später kommen. Eu voi veni ceva mai târziu. Da? Ja? Înseamnă că eu voi întârzia puțin. E, e clar cum spui? Da, îmi cer scuze, dar mi-am notat asta. Da, da, nu, nu notează, nicio problemă. Asta este expresii pe care le poți folosi. Ic verde, adăva și petarcomă. Da? Ok, asta am o Și, de exemplu. Patrick a intarziat ieri. Yes. Uh -huh. Patrick a gestern Später. gekommen? Uh, da, dar numai că common se conjugă cu Vin. Patrick ist gestern speter gekommen? Genau. Yeah, no. Patrick ist gestern uh, Später. gekommen. Patrick a venit ieri mai târziu. Ăsta e sensul, nu? Da, întârziat este spetar da. Sau poți să spui, poți să folosești și verbul fer spetan, dar asta este um, reflexiv. Zich, Patrick a zich ferspetat. Patrick a întârziat. a venit mai târziu. Zich ferspetat. Da. Și da? văzui, Patrick a întârziat pentru că a fost bolnav. Patrick hat sich verspätet, weil weil er krank war. Krank... Ha? Sau var, var. Var. Weil er krank war, ia? Gut. De la asta avem și substantivul verspätung, verspätung, care înseamnă Întârziere. Întârziere și spui Entschuldigung für die Verspätung. Încerci scuze de întârziere. Entschuldigung Entschuldigung für die Verspätung. Die Verspätung. Întârziere. Da și el a spus că o să întârzie. Mm -hmm. Er hat spus ca er.Și Peter commt. E speter? și Peter.Și Peter comt. Peter commt. De. Că er commt și din cauza de das, nu? Da. El a zis că vine mai târziu. Da. Și acum aș vrea să Mhm. Uh întreb -huh. cum poți să spui la casă, Așa. la magazin, când nu este corect restul care ți-l dă. Sunt uh. o de forme. Eu am încercat ieri o din ele. Soțul meu mi-a zis că total greșit ce spun eu. Așa. Aș cum correct. Spune cum ai zis, sunt ai ca să? Restgeld este nici corect, sau dar este fals? Uh, asta este mai mai degrabă prima. Oder dar zurück zurück se folosește? Uh, nu rest, de rest. Okay. Uh, eu aș a spus, de rest stiept nicht. Da, așa a Adică nu e bine. Cum... Uh... Dar și nici corect ar trebui să se înțeleagă. A vrut să te păcălească la magazin? Nu, m-a și păcălit, dar eu tot timpul mă emoționez pe loc. Și am plecat. Da, făcut. a fost cu intenție sau pur și simplu s-a încurcat și ea? Nu, s-a încurcat și ea, că aici dacă ferească cu Dumnezeu, purca și în România, le dai una de 50 de euro, Hai se... ai dai un mărunt ca să nu îți dea înapoi măruții a, și da, da. da Coastele le-ai blocat. Am uh... terminat -o. Da, da, da, nu, nu. am văzut că nu-i bine. Am stat cu bună întinsă ca să vadă și au continuat în prostia ei. Și am lăsat-o că... Da, da, da. Nu a fost așa mult. Deci am zis da, să așa. Gut dar nu Ich habe ihnen einen 50 -er schein gegeben, dat una de 50. Yeah. Und Und uh, au, uh, Și au sie haben sau Și au Sie haben sau Și au niște ce, sau a au niște ce, sau Și au Good. Und? Da? Și am răspuns la un mesaj în care am scris Ire Nacht, la mesajul dumneavoastră în cazul femeii. Ire Irenachricht, Ire da? Dar în cazul unui bărbat este corect, Irem Nacht. Nu. Nu. Pentru că scrie pe o, în fața Ire ah. Nahricht, ia? Ja? Eu, da. Ire ăla are două componente. Ir plus da. e. Da? Da. Ir vine de la dumneavoastră da. și e vine de la Nahricht. Ah, da. Și cum spui, eu am văzut mesajul dumneavoastră. Și i-a răspuns la o femeie. Ich habe jede Nachricht uh -huh. Și dacă i răspunzi unui bărbat? Ich habe ihren Nachricht gesehen. Nu. Iren. Nu. Iren. Nu. Iren. nu. Nu? Nu. te Lasă-l păire la o parte și gândește-te cum ar suna. Eu am văzut mesajul, nu mesajul dumneavoastră. Eu am văzut mesajul. Ich habe die mm -hmm. Eu am văzut mesajul message. I have seen your message. I have seen your message. I have și dacă e răspunsul unui băiat? A, atunci este, I have deiner, na, nachricht Nu? Da, este. Este exact la fel. Da. <laughs> nu contează cu ei răspunzi. Și în românește, dacă tu spui am văzut mesajul tău, tău îi spui da. și unei fete, tău îi spui și unui băiat. A, înțeles. Tău, ăla este determinat de, de mesaj. Că dacă vedei rochia, era rochia ta și a lui, rochia ta și a ei. Asta este doar din cauza că Nahricht are acolo di. Exact, dacă îl vedeam pe fratele tău, cum era? Dainer, Dainer Bruder. Genau, Bruder Gezen, Dainer. Aici era cu N, cu E, N, din cauza de Bruder. Da, de Bruder la acuzativ. E la acuzativ, exact. Acolo este din Nahricht tot la acuzativ și are tot di. Am deci, Ești tu când spui am, am văzut mesajul dumneavoastră. Da. Dumneavoastră, asta nu contează că e o femeie, un bărbat sau mai mulți. Da. Contează de Nahricht Dumneavoastră era Ir. A doua parte, Ir, E, la de la Ir, ține de, na de mesaj, de Din Nahrid. Da? Dacă îl dai pe fratele dumneavoastră, era Iren Bruder. Sau Iren da. wagon Sau IRE, Și dacă era copilul dumneavoastră. Ireskind. Nein. Irkind. Irkind. Irkind. acuzativ, da. Exact, așa face ăsta, substantivul neutru la acuzativ. Irkind. Ia? Da. Good. Și te-ai te te lămurit acum cum e, cu mesajul dumneavoastră. Da, e da. E da. în toate situațiile. Nu contează cu răspunzi. Asta e o problemă importantă. Întotdeauna când ai situații din astea, Gândește-te cum este fără uh, pronumele ăsta posesiv. Am văzut mesajul, nu al dumneavoastră. Da, da, Că da. dacă vezi, Ihabet, di, Nahrid Gezeen, forma pe care o pui trebuie să fie tot cu el la urmă. Daine, ire, unzere, maine, nahrit. Dacă ar fost den, wagon, gezeen, atunci era unzeren, dainen, mainen și așa mai departe. Tot cu n, terminația. Da, da, da. Îl pui la forma lui cea mai simplă. Da, da. Good. Okay, morgen habe ich ein Einstellungsgespräch. Noch einmal? Ich glaube <laughs> keine Einstellung, wahrscheinlich Vorstellung. Dar care diferența între ele două? Einstellen înseamnă a instala. Nu există ain't ste lung, Serios, asta for. Nu. Știi ce înseamnă ain't ste lung, gejpreh? Ain't este când. Este discuția pe care o ai când te instalezi într-o funcție, adică ai luat interviu și îți spune, uite, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, adică te instalează. Înțelegi? Dar tu cred că ai un for lung. Adică te prezinți la un interviu mâine. Da. Nu e Einstellung. Da. Da? Einstellung o să mai vezi des, probabil că l-ai mai văzut. La calculatorul, știi, la calculator, la toate programele, undeva settings. Da. E, ăla nemțește să cheamă Einstellungen. De unde, unde setezi chestiile, aranjezi diverse lucruri despre un program sau altul. Da, da E, ăla în nemțește este einștelung Setări Deci Einstelung desprez este când te setează Când îți arată ce ai de făcut Înțelegi? M am înțeles Deci tu, că... ai un, tu ai un forstelung lung, ce spre. Good Und? Bist du begeistert? Nein <coughs> Varum nici și dacă spun unde, o să înțelegi de ce nu? <im>, mal, ich bin nicht begeistert, weil ich bin nicht begeistert, weil this is job. der job, der job. Eh uh, job is? Nu, nu. This. Dieser. job. Ok, ie nominativ aici, pentru că jobul este, jobul, um, da. Vai, dizert job. Verbul la urmă. Aus McDonald's is. Bai, bai. Bai, McDonald's. Întotdeauna când lucrezi la o firmă, spui bai. Ich arbeite bei McDonald's. Ich arbeite bei Siemens. Da. Abu, das ist... Das ist sehr interesant. Ich würde gerne bei McDonald's arbeiten. <laughs> Că da? Can, să-ți dupăm esență? Da. Da. Probabil Varschindic ist Patrick sehr begeistert. Da, yeah, Patrick, ja. Yeah. <laughs> um... Aber war... Uh, A, aber es war... Aber es war... Singurul job... Nu știu cum... Singur, se spune einziger. Der einzige. Der einzige de, mă rog, es var der einzige job ja, pe care l-am găsit, pe care, den, uh, fi, den, ich finde, pe care îl găsesc, dar pe care l-am găsit, den ich gefunden habe, genau, den ich gefunden habe, den ich gefunden habe, ja? Încă o dată? A fost singurul job pe care l-am găsit? War den einzige job den ich gefunden habe. Mm -hmm. Das war der einzige job den ich gefunden habe. Gut. Aber das ist für Anfang. Ja, ist für Anfang. So hörst du auch, oder? Așa Was? sper și tu. Ja, ich hoffe. <lacht> Gut. Ich habe, schon ich habe schon neun Antworten. Wir sagen Absagungen. Absagungen. Das heißt Refusor. Refusor. Ich habe schon neun Absagungen gekriegt. Ja. Gut. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, sehr enttäuscht. Zer, du tu nici. 9 schon gut. Bei păi dacă scriam profesional, are angajat. Nu, zer nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Weil nu, nu, nu, nu, nu, Ging! Dacă mm. ai fi mers la uh, prezentare. Nici n-a mers, nici măcar n-a mers. Da, asta este De Debebe-e undeva ok, dar probabil că avem zicai ne frai Doamne, Da, ne da. Gud. Un uh, voist das? Uh, dort in Wels, oder? Da, yeah, doar uh, hier in Wels. Hier in Wels, da, yeah. okay. Nu, nu. foarte Nu. Nu. da. Nu. Nu. Nu. Nu. auto. Nu. Nu. Nu. Nu. Okay. alte probleme sau Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Andere. Nu. Ați doresc să te-ai Te-ai Ai distrus ceva? Ai stricat ceva? Nu, mi-a picat telefonul mână. Hmm. Ok. Uh, cum spui? Uh, telefonul a căzut din mână. Das Handy uh -huh. a trunta gefalen. Uh, numai că a cădea este un verde de mișcare. Ist runda îngefălan. Ist gefallen, Ist runda îngefălan. Da. Ja? Și din mână. Das handy ist runtergefallen von mein hand. Aus, aus. Aus mein hand. Uh, Noi einmal aus. Uh, aus meinen hand. Hand. Iben nem sește. Hand. Aus meinen hand. Aus. Și este die hand. Aus mein, meine ner Că aus cerem întotdeauna dativul. Auf oder aus? Aus din, aus din. Aus meiner hand. Genau, aus meiner hand. Din mână. Așa trebuie să traduce asta. Mi-a căzut din mână. Ist aus meiner hand gefallen. Ok? Ok. He cât de cât am avut o confuzie, am zis că este prepoziție care cere ambele. Nu, nu, cere numai nu. dativul. Și nu prea știu așa mult. Aus, mit, bai nach, zu. Good. E întotdeauna când lucrezi undeva, egal că lucrezi la firma respectivă sau că ești la lucru, e bai. Bei, bei, bai. da? Ich bin bei. Ich bin bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit, genau. So, Oder ich by McDonald's. Oder ich arbeite bei McDonald's. Ia? Ja? Okay. Sau poți să spui și dacă uh, nu spui numele. De exemplu spui, ich arbeite bei einem Restaurant. Eu lucrez la un restaurant. By einem Restaurant. Da. Super. Super. Good. Um, ok. Dacă nu mai ai alte... Nu, nu mai am. Probleme. Cum, cum spui? Eu am eu merg la cumpărături. Ich einkaufe. Nein. Ich kaufe ein. Ich kaufe ein, da? Și eu am fost la cumpărături? Ich bin nu, nu, nu, nu, tu, nu ai fost tu cumpărată, ci... Ich war nu fără a... var. Că noi spunem am fost, dar în sensul de am făcut cumpărături. Um, ich, ich habe ai cumpărat Genau, ich habe eingekauft. Am făcut uh, cumpărături, nu? Da. Good. Um, mașina mea nu a funcționat astăzi. Mein Auto ❤️ Chiarite. Ver ver ver ver Mein auto hat heute nicht funktioniert. Genau. Mein auto hat heute nicht funktioniert. Nu a funcționat. Um, eu aștept autobuzul. Ich warte auf den bus. Ich warte auf den bus. Gut. Eu l-am așteptat pe soțul meu ca să cumpără o mașină. Ich warte auf meinen Mann, um, um ein Auto zu kaufen. Um ein Auto zu kaufen. Noch einmal? Ich warte auf meinen Mann. Auf um meinen, ein, auf meinen. Auf meinen Mann, um das Auto zu kaufen. Genau, um ein Auto zu kaufen oder um das Auto zu kaufen. Gut. Ok, și copiii se joacă în curte. Die Kinder spielen in der Hof. Nein, die spi Kinder spielen. Ja? Yeah? In dem Hof. In dem Hof. Ja? Yeah? Good. Și copiii se vor juca în grădină. Die Kinder werden în Încă o dată? De kinder werden in garten spelen. De kinder verden in garten spelen. Nimeni nu-l poate înțelege. Nimeni nu kann poate er, înțelege. Nimeni nu NIMAND CAN IN NU LUI, CI PE EL IN, in. OK NIMAND CAN IN FASTE uh, Încă o dată, NIMAND CAN NIMAND CAN IN PE EL FASTE FASTEĂN FASTEĂN FASTEĂN, că -i CAN FASTEĂN da. Ja? Niemand kann ihn verstehen. Nimeni nu poate înțelege. Good. Germana este vorbită aici. Die Deutsche... Deutsch. Deutsch. Germana este Deutsch. Deutsch. Die Deutsch ist hier. Fără die Deutsch. Deutsch ist hier sprechen. Nein, ist hier. Nein. Deutsch ist, ist hier. Încă o dată, germana este vorbită aici? Figiderul este reparat aici? Eu mă pregăteam. Deutsch wird hier, gesprochen. Foarte bine. Deutsch virt, hier, gesprochen. Good. El nu vorbește uh, germana. Er spricht nicht Deutsch. Nein, er spricht kein Deutsch. Pentru că ei, este un substantiv. Okay. Da. Keinem. El nu a vorbit germana. Er hat Deutsch nicht gesprochen. Fără nicht, kein. Er hat keinen Deutsch gesprochen. Noi einmal, er hat Er hat Kein, Kein, Kein Kein Deutsch gesprochen. Genau, er hat kein Deutsch gesprochen. Good. Și el va vorbi germana. Er wird deutsch gesprochen. Er wird, nein, er wird... Er wird deutsch sprechen. Sprechen, er wird deutsch sprechen. Gut. Eu... Ähm, pot... Să fac asta. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Eu am putut sa fac asta. Ich habe das. Eu am putut. Ich habe das Sau ich konnte. Ich konnte das machen. Ich konnte das machen. Eu am putut să fac asta. Ja? Și eu voi putea să fac asta? Ich werde das machen. Nein, nein, ich werde das. Ich werde das gekont machen oder gekannt. Um, te încurcă faptul că sunt două verbe. Da, mă încurc. Deci, încă o dată, eu pot asta. Ich kann das. Eu voi putea asta. Ich werde das machen. Nein, eu voi putea. Ich cum? Ich werde... Ja. Ich, ben, ich werde können. Das können. Ich werde das können. Ich werde das können. Genau. Ich werde das können. Gut. Și eu voi putea să fac asta? Ich werde das können machen. Mm. Este invers. Ich werde das machen können. Ce amândouă sunt la infinitiv? Păi, a, ai o fi în fața, da? Da, da. Scrie. Eu pot să fac asta. Ich ich kann. Ich kann das machen. Scrie. Da. Good. Acum. Uh, nu scrie doar gândește-te. Cum spui eu mănânc? Ich esse. Și eu voi mânca? Ich werde essen. Exact. Deci verbul care era pe locul 2, respectiv esse, se duce la final, la infinitiv. Da. Ne întoarcem la propoziția noastră. Verbul care era pe locul 2 se duce la final, la infinitiv. Ich das machen. Ich werde. Ich werde das machen können. Ich werde das machen können. Înțelegi acum? Da, înțeles. Ich werde das machen können. Nu gecont sau altfel. Sau mai rău, gecant, care Ghecant vine de la Canon. Ia? Canon, conte, ghecant. Exact. Și Canon, Cante, ghecant. A cunoaște. Da. Good. Și cum spui, un șarpe a mâncat broasca. Eine, Schlang, eine Schlange uh -huh. hat uh -huh. eine Frosch gegessen. Uh, Den, der Frosch. Hat einen Frosch gegessen. Da, nur mal, das ist uh, gefressen. gefressen. Gefressen. Eine Schlange hat einen Frosch gefressen. Ja. Da. Gut. Um, și un șarpe va mânca o broască Eine Schlange wird einen Frosch essen. Fressen. Fressen. Aine șlangă virt, wird einen Frosch fressen. Ja? Gut. Fressen înseamnă și gură în sensul de bot. Nu este Maul. Și maul, da? Dar și fresă. Așa, cum să spun, în limbaj mai apropiat. Nu poți să vorbești cu cineva oficial despre fresă. <laughs> da? da? Good. Um, multe păsări zboară deasupra pădurii. Philippe Fögel, Fliegen, Uber, Denvald. Uber? Denvald. Da, Uber, Denvald. Dacă zboară uh, de aici, cum zic? dacă o traversează. Deci cum faci un avion care trece de aici sau ce dincolo? Dar dacă sunt niște păsări care dau... Cercuri deasupra pădurii? Da. Aia este iubărdem-vald. Pentru că ele stau mai mult sau mai puțin pe loc, stau în același perimetru, în același areal. Se duc de colo-colo. Aia nu e o mișcare, după părerea lor. O mișcare era dacă o traversează, dacă zboară pe deasupra ei și se duc în continuare, cum fac păstele migratoare. Atunci este iubărdem-vald. Înțelegi cum spun? Da, am E. Asta e o nuanță. Nu după părerea mea, nu e atât de important. Dacă e Uber Denwald sau Uber Denwald. E. O chit un chitiebuș. Dar, cum spui, multe păsări zburau pe deasupra pădurii. Phile Cargan, Haban, Uber Ueber, den sau dem, vald. Val, vald, vald am Wald. vald. Vald, vald. Noeheimal, fiele feogel. Fiele feogel, Stopp. den... Stop. Fiele feogel. Fliegen, este un verde mișcare. Ca și fahren, ca și gehen, ca și mm. schwimmen. Zind. Zind. Unten den Wald? Ueber. Über den Wald geflogen. Wald. Den Wald. <laughs> Încă o dată. Viele Vögel sind über den Wald geflogen. Genau, viele Vögel sind über den Wald geflogen. Sau, um, cu forma a, a doua a verbului. Viele Vögel flogen Flogan foarte bine. Über den. den Wald. Viele ja? Vogel flogan. Flogan. Gut. Și cum spui? El cântă bine. Er singt gut. Foarte bine. Er singt gut. El nu cântă bine. Er singt nicht gut. Genau. Er singt nicht gut. Asta nu merge. Sau așa nu merge. Nu, asta nu merge. So, das geht nicht. Das geht nicht. Și așa nu merge? O so geht nicht. Nein, so? So geht es nicht. Genau, so geht es nicht. Gut. Ei sunt acasă. Sie sind zu Hause. Mhm. Mm Și ei nu sunt acasă? Sie sind nicht zu Hause. Și ei nu au fost acasă? Sie waren nicht zu hause alter uh, sie sind nicht zu hause ja gewesen gewesen Ge ja. ich bin gewesen sie sind gewesen ja gut ja nu poate să doarmă. Sie kann nicht schlafen. Mm -hmm. Ea nu a putut azi noapte să doarmă. Sie konnte mm -hmm. uh, vorige Nacht schlafen. Nicht schlafen. Sie konnte vorige Nacht nicht schlafen. Uh, dar ar fi in... Dar mai bine să spui gesternacht. Pentru că tu ai spus noaptea anterioară. Nu e clar dacă... Ce înseamnă noaptea anterioară? Am înțeles, da. Aia sau geste. cu una mai înainte. Gestern nacht. Și ghesă nacht e clar. ieri noapte. Da? Ziconte. gestern nacht nicht schlafen. Good. Ea nu-l cunoaște pe bărbat. Zicke nicht. Pe bărbat. Zicke nicht Den Mann. Den Mann, exact. În nemțește, nu avem prepoziție. În românește a cunoaște are P, dar nemțește nemțești este Canon. Canon. Zic Kent, nic den Mann. Good. Și eu nu am uh, bani. I have kein Geld. I have kein Geld. Good. Și eu nu cunosc uh, nemți. Ich kenne... Ich kenne deutsche Lernen? Nu, no, cred ca e bine. Nu. Nu, ai făcut o combinație. Eu cunosc nemți. A cunoaște. Nu a ich face ken... cunoștință. Ia. Ja. Ich kenne deutsche. C-n. Doi c kenne deutsche. Doi Și eu nu cunosc nemți. Ich kenne nicht deutsche. <sus> mm -hmm. Ich kenne keine Deutschen. Dar ist das Substantiv. Kein, ned substantiv, nu? Ich kenne keine Deutschen. Ja? Ich habe kein Geld, ich kenne keine Deutsche. Și mie nu mi nu me foame? Ich habe keinen Hunger. Noheimat. No, ich habe kein Hunger. Nein, der Hunger. I habe keinen hunger. Genau, I habe keinen hunger. Și nu mi-e sete. I habe keinen durst. Mm -hmm. Și nu mi-e frică. I habe keine angst. Genau, I habe keine angst. Good. Și cum spui? Nu durează mai mult de 5 minute. Das nicht dauert, das dauert nicht mehr als fünf Minuten. Da, e așa, e, e corect, dar nu-i nemțește. În nemțește să spune, probabil că nu știai, es dauert keine 5 Minuten. Es dauert keine 5 Minuten. Poți să scrii că asta. Caine pe cine neagă? Adică dure, nu durează 5 minute. Asta este sensul. Isdworth kaine fiu minute. Nu durează 5 minute. Nu durează 5 minute, așa se traduce. Dar sensul este că durează mai puțin de 5 minute. Dacă o vezi scrisă, nu poți să știi dacă durează 10 minute sau 2 minute. Știi că nu durează 5. Dar de fapt, da. întotdeauna este sub. Isdworth kaine 5 minute. Maxim 5 minute. Asta e așa e expresia, ia? Da, da. Es dauert kein, es dauert keine 10 Minuten. Nu durează 10 minute. OK? Da. Good. Și cum spui, spune ia ea ei aleargă um, în grădină? Sie läuft in dem mm Mhm. Sau in den Garden. In den garden. Da. E acuzativ. genau. și asta este cea mai bună carte. dașist bestel. cea mai bună. am besten book. nai. am besten ar fi uh, adverb. adverb înseamnă că este urmează după un verb și atât. de exemplu dacă spun Asta este cea mai bună. Punct. Dar dacă spun cea mai bună carte, este adjectiv. Adică este das ist. Di, das ist das beste. Das ist das beste. Buch. Da? Să, exact ca și cum ai spune, aceasta este cartea roșie. Cum spui? Das ist das Das rote. Das ist das rote. Buch. Das ist das rote. Buch. Das ist das beste. Buch. Așa se comportă. Best. Aici. Da. Da, da. da. Good. Și dacă ar fi fost aceasta, este cartea mai bună. Das ist das best in Buch? Asta este cartea cea mai da. bună. Da. Das ist das best Mai bună. Mai bune besser. Nu? Da. Și cel mai bun e best. Bessere buh. Yeah? Das ist das Bessere buch, ja? Yeah? Good. Probleme sau neclarități până acum cu nichturile astea? Nu. Trebuie să fii doar atentă să, să, că atunci când negi un substantiv, să fie cain. Sau cain la cazul respectiv. Da. Good. Și cu nimeni nu-i vizitează pe ei. Nimeni nu-i vizitează pe ei. Nimeni nu-i Nimeni Nimand, i vizitează pe ei. Nimeni pe ei. Nimeni da, și era invers, că nimeni e ăla care face acțiunea. Dacă ai, ai spus, zi bezuh în nimanden, ei nu vizitează pe nimeni. E clar? Da. Good. Și ea nu uh, înțelege pe nimeni. Sie versteht. Versteht. Sie. Sie versteht auf niemanden. Auf. Sie versteht niemanden. niemanden exact. Sie versteht niemanden. Ja? Good. Pel, Pe hm? Verstehen. Verstehen, ja. Pe el nu îl interesează nimic. In, nu, interesse? nu, nu. În românești pe el. În nemțești este doar, este doar IN. Și poți începe propoziția cu IN? Da, sigur, atâta timp cât verbul e pe locul 2. IN INTERESIERT NIX No, hai mal? IR? IN? in INTERESIERT NIX NICHTS NICHTS, NICHTS IN INTERESIERT NIXTS sau invers. Niciți interesiert in. Care este subiectul aici? Păi? -ai el. Nu, pe el, pe el nu interesează nimic. Pe el, deci pe el în acuzativ de aia am și pus in. Dar nu dau seama? Nimic este subiectul. Că el face acțiunea, nimic, nimic nu-l interesează. Nimic nu există, nimic există, înțelegi? Nimic este subiect. Nichts. Interesantă construcție. Nichts poate fi sub... Poate fi subiect aici. Nichts ni ni interessiert in. <ratusă _ pagrele> mm -hmm. Dacă ar fost nicht, era nu și atunci nega un verb. Da. Da, da, da. Dar aici este nichts interessiert in. Nimic nu-l interesează. Nimic efectuează acțiunea. Faptul că nu l interesează, dar face ceva. Good. Și, um, cum zici, nu am nimic pentru copii. I have für Kinder. für die kinder. Für die kinder. I, know, I have habe nichts für die kinder. Good. Și el nu merge niciodată la uh, cinema. Er geht nicht... Nie? Nein. Er geht nicht ins kino, kino. Das Kino. Kino. Einmal. Er geht nie... Er geht nicht... er nie ins Kino. Ins Kino. Er, get... er get nie ins Kino. Gut. Și eu sunt la cinema? Ich bin... Um, ich bin in dem Kino. Exact. Ich bin in dem Kino. Oder im Kino. Ich no. ins Kino. Ich, ich bin im Kino. da? Da. Și aici e o, o excepție. Că intrăm în. La grădină, ne ducem tu. La Kino suntem in. Yeah? Sau in teatr. Că intrăm în el. Da. Good. Um, domnișoara vrea să alerge. Das Mädchen? Mhm. Uh -huh. Das Mädchen will laufen. Will laufen. Gut. Dar domnișoara vrea să patineze. Das Mädchen will äh uh, Schlittschuh. Nitșu. Schlittschuh laufen. Nitșu laufen. Schlittschuh, eau no patină. Patină, da. Și numai șlit sanie sanie că schlitzu este un, un pantof cu cu sanie pantof da da schlitzu și uh, băiatul vrea să skieze de lunge vin ski fărăn și și și fărăn și fărăn good Can man da in der Nähe Schifahren? Ja, yeah, ungefähr 100 km Weg oder weit? Weg Da cum adică Weg oder weit? Adică da, 100 km mai încolo, mai departe Da, mai departe uh -huh. Good Am... Um, Rudele mele au fost ieri în Viena. Die meine uh. Verwandten Verwandten, ja. Waren gestern in Wien. Che waren gestern in Wien. Gut. Eu nu dau nimănui bani. Ich gebe niemanden geld. Noch einmal, ich gebe Ich gebe niemanden Geld. Foarte bine. Ich gebe niemandem geld. Ia, ja? Ich gebe geld. Good. Mai întrezărești vreo problemă când vrei să negi ceva? Nu. Ia, ja? Ni, niemandem, nichts. Cu caine mai am avut... A... Trebuie doar să fii atentă dacă este un... Uh, un subiect, un substantiv. Ja? Da. Da, da. Da. Good. Câinele l-a mușcat pe um, bărbat. Der Hund beißt den Mann. Der Hund beißt, mal? De, der, der Hund beißt den man. Genau. Der Hund beißt den Mann. Good. El a reparat ceasul ăsta, deșteptătorul. Er hat das wecker repariert. Der wecker. Toate care se termină în er sunt, er sunt der majoritatea. Erhat hat den wecker repariert. Genau. Er hat den wecker repariert. Bun. Ceasul a fost reparat. Der wecker wird repariert. Mm -mm. A fost. Wurde repariert. Der wecker reparit. repariert. Good. Ceasul trebuie reparat. Der mus reparit repariert mm -mm. werden. Tu ai spus a trebuit, așa ai zis, a trebuit, reparat? Nu, nu, ai spus trebuie. Trebuie reparat. Der mus reparit repariert werden. Genau, der mus repariert werden. Și ceasul va fi reparat? Der wecker wird repariert werden. Verden. Verden. Că fiecare verde cu treaba lui. Da. da? Der veker wird repariert Werden. Bun. El a lăsat ceasul la, la reparat. Er hat seinen veker. Nein. Er hat den veker uh -huh. Repariert lassen. Reparieren lassen. E a reparat. Da. repariră. Să repare. Nu nu, nu, nu, la nu, stai, stai, stai, că în cap am avut altceva. Vreau să spun, el are ceasul la reparat. Asta nu vrut să spun. E, așa, da? Așa, da, da. da. Erhat? Erhat, de învecă. în lasă. Repariren, Da? El are ceasul la reparat e ok acum? Da, da. Good. Um, săptămâna viitoare o să cumpărăm un nou deșteptător. Next, bohe. Mhm. Verdem vir, einen Wecker. No, hai mal, un, cea un ceas nou. Am spus un ceas deșteptător. Un ceas deșteptător Näch nou. Nexte woche. Am uitat acum propozitiv. Cumpărăm un ceas deșteptător nou. Nexte woche. Kaufen vir. Einen neuen wecker. nou neuen Wecker. Good. Um, noi, uh, mergem mâine să... mergem mergem mâine noi mergem nou cu bicicleta. un nou un nou un mit. un Morgan un nou fără den. Ich fără rad. Wir fără rad. Ok. Zău, so, Zagmann. Wir, ich rad. Da. Sună cumva incomplet în românește, dar așa este. Da. Da? Okay. Ja? Good. Um, eu mă uit la uh, telefon. Ich sehe mir an den Handy. Ich sehe mir... An... Nu făr an, ani an la urmă. Ich sehe mir... dem Handy an... Nu, das Handy. Că mă uit la ele, akusativ. Das Handy an. Genau. Ich, ich schaue mir... Ich schaue mir das Handy an. Eu mă uit la telefon. Da. Good. Um, Eu observ ce se folosește tot Schauen. În Eu ce observ... se... Dacă Eu ești observ... atentă la ceva, poți spune da. Beobachten. Beobachten. Beobachten. E să... verb Beobachten. Da, da, Beobachten. Sau Ahten. Dacă ești atentă... Um, cum să spun? Să nu se întâmple ceva. Da. Ahten. Good. Um, femeia pe care am văzut-o plânge. Die Frauen, die haben Nu, nu, un, un, pe, am văzut decât una singură. Da, die Frau die ich gesehen habe. Mm -hmm weint. Weint, die Frau, die ich gesehen habe, weint. Gut. Femeia plângea când eu am văzut-o. Die, die Frau hat geweint, Mhm. Uh -huh. wenn ich gesehen habe. Da, dar când. Asta se referă la o acțiune din trecut. Als ich gesehen habe. încă data? Die frau hat geweint mhm. als ich gesehen habe. Genau. Die frau ea. De când am văzut-o pe ea. De când am văzut-o pe ea. când am văzut-o pe ea. Gut. Um, una dintre femei a început să plângă. Eine von die Frau, a început să plângă, mm -hmm. Faint fängt, zu so weint an. În scrie, deci una dintre femei. Eine von die Frau. Von ce cere? Eine, da, eine von der Frauen. Eine, for, eine for, von der Frauen. Uh -huh. A început. Uh, Hadhkefeng. Hadhkefangan. Uh, care este verbul a începe? Anfangen. Anfangen, deci a început? A început, nu dau seama, a început, acum a început, nu e în trecut. Ba da, da, e în trecut. Eu încep. Eu am început, ieri. Da. Hat angefangen. Hat angefangen. Și ange acum vine a doua propoziție. Să plângă. Sie weint. Zu nein. Să plângă, nu ia plânge. Zu weinen. Weinen. Zu weinen. Deci, încă o dată? Aici nu mai menționăm subiectul. Nu, nu, că dacă avem zu plus infinitiv, nu mai avem subiect. Da. Încă o dată? Eine von der Frauen hat angefangen zu weinen. Genau. Eine von der Frauen hat angefangen zu weinen. Dar dacă în loc de hat angefangen, puneam forma a doua a verbului, cum ai fi spus? Fing an. Fing an. Foarte bine. Eine von der Frauen fing an zu weinen. Începea să plângă. Una dintre femei începea să plângă. Ia? Da. Good. Copilul nu înțelege pericolul. Pericolul? Pericol se mm. spune dighefar. Dighefar. Ah, primește. primești. de pericol, da. Das Kind versteht nicht. Versteht nicht die Gefahr. Foarte bine. Das Kind versteht nicht die Gefahr. Ja? Das Kind versteht ja. nicht die Gefahr. Good. Niciun copil nu înțelege pericolul. Cain kind versteht nicht die Gefahr. Uh, da, numai că aici nu-i kein. Păi nu uh, negăm. Ba da, uh, kein kind. Uh, niciun copil. Dar dacă vreau să spun, niciunul dintre copii nu înțelege pericolul. Keine von Caines caines. von Weiter In, keines von den kindern, kindern ja. unu. niciunul nu înțelege unul dintre en, copii dar niciunul keines von kindern von den și atunci avem două negații în propoziție. Niciunul nu înțelege. E ok. Cainte-s Nu, no, nu, no, no. kinden... Versteht fără nici. cainte von den kinden versteht die Gefahr. Versteht die Gefahr. E, e, e clar? Sau ai, ai zăpășit un încoate de la capăt? Cainte-s von den kinden versteht die Gefahr. Genau. So es Yeah? Da. Good. Keines von den kindern. Keines von, der, von, den, von den kindern. Versteht die Gefahr. Și atunci fărșteți se conjungă în funcție de unul dintre ei. Da. Că, de fapt, mulți copii. Da, da, unul nu înțelege. Eines von den kinder. Da, am inteles. Da, yeah. am um, inteles. Si um, prietenul meu are două mașini. Mein Freund hat zwei autos. zwei autos. Da, mein Freund hat zwei autos. My freund hat zwei autos. Bun. Eu nu am niciuna. I have kein auto. Da, dar nu Eu am nicio mașină. Eu am niciuna. Eu have am I have nu am niciuna. am am niciuna. Delicioasă. Die supe ist lecker. Isti lecker Sau cu șmecăr. Die supe șmeckt gut. Genau. Die supe șmeckt gut. Um, supa nu are gust bun. Die supe șmeckt nicht gut. Die supe șmeckt nicht gut gut Eu uh, te întreb de sănătate. Eu te întreb de sănătate. Nach, nach, gezond. nach, Ja, eu te întreb de sănătate. Gesundheit. sănătate Ja. E Ich frage... Frage ich, nach Gesundheit. Genau, ich frage dich la gezondheit. Exact, îi fragă dich la gezondheit. Îi fragă dih la Îi fragă dih la Îi fragă Ich glaube dir. Îi fragă dih la Îi Îi Îi Îi Îi Îi Îi Întreabă, uh, te întreabă de sănătate. Iemand, cineva. Iemand, fragt dich, uh -huh. nach Gesundheit. Dar Gesundheit are și el un articol. Nach den, ge, nach den Gesundheit? Nein. Nein, nach der Gesundheit. Genau, Gesundheit e feminin, Iemand ja. fragt dich nach... Der Gesundheit. Good. Și nimeni nu te-a întrebat de sănătate. Niemand hat... Nimeni, nimeni. Niemand hat dich nicht gefragt Dacă spui nimand, nu mai negi, nu mai spui și nicht. Da. Niemand hat dich gefragt nach der gesundheit hat dich uh, gefragt nach der gesundheit ja? niemand hat dich gefragt și cum spui? nu trebuie să înjuri să da. Gândește-te că avem B, b în față B ăla se refer la ceva Pe când poți să înjuri așa, în general Nu pe cineva anume În jurat se spune fluchen. Fluchen. fluchen, fluchen, fluchen. Și nu trebuie să înjuri? Du musst nicht fluchen. Da, dar nu tu personal, ci în general Man nicht, nein Man muss nicht fluchen. Flu. Nu U, ci U. Man, man muss oder man soll nicht fluchen. Man soll nicht, man fluchen. Soll nicht fluchen. Man soll nicht fluchen. Gut. Um, notezi acolo conștiencioza? <laughs> da. Gut. Și cum zici... Um, eu am primit un mic cadou. Ich habe ein kleines Geschenk bekommen, gekriegt. Das Geschenk. Ich habe ein klein, kleines Geschenk. Das, das. Ich habe ein kleines Geschenk Farte, gekriegt. gekriegt, oder bekommen, ja? Ich habe ein kleines Geschenk bekommen. Gut. Iel a dus un Er hat ein Geschenk gebracht. Da, dar l-a adus cu el Mit, Er hat ein geschenk mitgebracht Genau, er hat ein geschenk mitgebracht A venit cu un cadou A adus un cadou da? Diferența între uh, Gebracht și mitgebracht Este că la mitgebracht Este o legătură Între El și cadou ăla, știi? Păcând numai, dacă zici numai Gebracht înseamnă că l-a cărat, l-a transportat el l-a adus, cum îți aduce curierul. Da. Aia înseamnă pe când mit Gebraht, el și cu cadou reprezintă, adică, e o legătură între ei. Da? Ihabă, mit Gebracht. Am adus și eu ceva. Good. Cam astea sunt câteva lucruri despre... Um, formarea negativului, da, nicht, keine, keinem, niemand, äh, Nimals niemals, niemals, ce înseamnă nimals. niciodată? Da, este la fel ca nii, Nimals. Nimals. nii, niemals. Nie, da. niemals. Good. Și cum spui copiii formează un cerc? Die, die Kinder bilden auf den Kreis. Bilden? Bilden mm -hmm. auf deci, den Kreis. Deci auf, fără auf. Die Kinder bilden den Kreis. Uh, un cerc, nu cercul. Ein Kreis. Einen Kreis. Einen Kreis. Die, die Kinder bilden einen Kreis. Genau, die Kinder bilden einen Kreis. Deci Kreis-i cerc, da? Da. Dar avem și verbul Kreisen, care înseamnă a încercui. A se învârti în juru. Și cum spui? Pământul se învâră, învârte în jurul soarelui. Di erde, Christ. Christ, că e unul singur. Christ, di erde, Christ. Um. Um. Um, um di zone. Um di zone, genau. Di erde, Christ, um di zone. Pământul și soarele sunt feminine invers decât în românește, iar luna, cum e luna în nemțește? Dermond. Uh, nu chiar, uh, mund, ci. Dermond. Mond. Mond. Da? Mond. Dermond Der este lună și este, și ăsta este invers ca în românește. E masculin, să le asociez cumva. Da? Lună, soare și stea, știi cum se spune? Sterne. Stern, sterne. Stern. Denn. Ia. O să mai auzi. I have grune grüne Sterne gesehen. Acuz tot stea verde. Mai multe grüne Sterne. Am văzut stele verzi. Ah! Ich habe grüne Sterne gesehen.